أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا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 Jemaatin dhe ruartë Lafëdrimet e faremendarimet janë vetëm për Allah Jelle Jelanuhu wa jelle shanuhu nëzgar e shkurse Për shëndhetjet tonë atë për zemërtë Për e sajë jamie I dërgohën zëtërije stonë Mohammed Mustafa Sallai Salatu wasselam Jënër bërënë se jemaation Iësili përëtëton vërtët të dite Dite për dite që kimehin Ramazan Fërëskimin e ti Përëtëton kam vuryen edhe preskimin total të api për ndëgjimi dhe lëgjerata dhe dërës, pas dërës, i nishini dhe njëtësi, Allahu Jelle Jelaru wa Jelle Shani u prejëzë jemaatit e o musatirëve razi u boftin shah Allah. Të i bërënë a shahafër Kuran i Kerim i Mrakulli, Kuran i Kerim i Muajjizah, edhe djefja në tishin se ki Kuran i ka ngrit, i ka hjejt, për dhe të kohës, Shumë paranesh, për dhe të kohës, kaluar për da të regu dhe i ka ademi e shumë para ademi, shembrit ishin desin e kalungje. Samë se ki ka deportun ki kitab edhe sa i përket vendeve. Ku për shembrit? I ka hek për dhe të dhe ka deportun njerin për i neve mdekër se djef të e kiminall desin. Të kjo fjallë edhe ju këmi përmëtun për vazhdimin së. Si ka deportun kurani kerimi të njerimu mrenda edhe të emëshafta haki? Sa të shemi dhe shemboj, apo të tra, s'pakoj për mësë me mërëzit juve, e thane dhe të ka lojnë, Korani Karim, e ka jëtë përden e alëmëriës. Në ka felë për gjona, është ka do të vinë, edhe mas ka mujtë, si a i kushë me felë, a shqë do të mundë dhe nëha. Allahu dhëllën gjelaluhu, vë gjellën shënuhu. Ka thane me ne ajetën, Korani Karim, wa e kuluna leula, ju azzibon Allah. Mushriket Jo muslimana. Ata me sifra djimis miluzi si be koll. Ka kalu Kurani Kerimi. Deri ne ne ne nefsin ton rena, edhe ne qetëgoza jo besimtarët, ju krishterë dhe ju hebudë, edhe, edhe mushrikët kur dritë e wahjit asiala pronkohën ankohen e wahjit, kur dritë Kurani Kerimi Resullallahu alayhi salatu wasalam. I bajshin së dhimët e reta, rata saj, që ka përndoj në kërën në dhina, a më mshat i bajshin. Do kështë, i kishin me zlisët e reta, kur ishin, i bajshin së dhimët e më mirshin konkluza për shumë punë. Njërë për, këto përani kërini i ka bëha hal, i ka zdi e më li e ndrishe. Nuk e kemi këtu fjallën, fjallën e kemi qëtër kërë. Kur dilshin prej me zlisit, kur u dashin prej me zlisit, nuk fë me qenë se njoni për idejeve dhe njësët për u në dhe njësët në më abed dhe diska fërët për tamë, diska vëtë me fërët e njëri sa diska më regullë diska e mërët me të në regullë po këtu në kësi rastë të shkutësht për jala prej me zlisit kër dërshin i fërëshin disa fjallë vetë me vetë i fërëshin vetës këta e bojnë në kejtë në në pozitivit thëshin me kënë që الله جل جلاله وجل شأنه جبريل عليه السلام ترى رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يطري لوهي محفوظ ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول قول محمد كتو ماشي فودانين بريمجيسه البنات كتو فايقولين البنات Anderë, po lesoj mos e bëveti, jo burra. Në alkurfit xhamiat nuk jemi më jashtë sqegur juva ajetin çka po thot ai. Në alkurf xhami juve jemi më jashtë sqegur shtekam edhe anajet. Mjerftsinë e tij. Pse më thon më kon Allahu mos ta bëj azab. Këta era na thoi. Ena na thoi, dera të kan thon. Ena na thoi beçesh inshallah, sallallahu aleyhi ve sallam. A kësa? Bolli ofli gjime që me lut zot mos na dënu. Mirë përte në kontekstit qëtëri kishim. Qa kishim ato? Kodi ati me kush ishte përkësion? Do të fatë. Po edhim na se jemi gabim. Na qëka po edhimo, po edhimo gabim me gjith men. Na që po isojmë më anëmëdi si jenë regull, na po edhim se a janë regull. E ta një përkërkojmë me gjitha ta barabar, që po edhim se si jemi me men, mos në adhene dhe Zotit. Kjo do të sot se Allah u gjelë lezela nuhu do t'i denon ato njeru shka bojnë ashto. E kjo e jonë një prashkët që kumet kjo, na kur të thoi mos në denon o Zotë. O Allah i jonë, na thoi mos në denon, se na nuk të po kemi dëshirë me gabu. Nuk ka dëshira jonë, nuk jemi titi që ka kanë gabim për po na, për rëshasin ka në hare falë na i o Zotë. Që kja është dalimi, mos në denon o Zotë, e mos dalimi ative, inshallah nuk në denon o Zotë. Se po edimës po e edim, Allahu zhelle zhelelu në kërani kirim ka fanë për ato. Ja arifun e mu këma ja arifun e abnë ahum. Rasullullahi në r.s.r. me ka njëzë më mirë se gjemë të vetë. Se ashtë të nga marë. Se ashtë të jala qipë e funë hak. Aja fjallë qipë e ala ummeti të masë ashtë e manetë. Allahu zhelle zhelelu. Ja arifun e mu këma ja arifun e abnë ahum. Aqsa një në në prreative i faqë që që që që që që që që që që që që që që që اني اعلم انه يكلم من السماء ولا اعرف ابني ولا اعرف ما تصنع النساء فولا هاديس كتيشي فليت فريت فلي عاشه ورت ادي مشيتك تنيري فابو ما مين يرزق عالم تام مش ما كان ما مين يرزق عالم تام سي وبو كتو فولا اعرفي ما تصنع النساء لو كديس كابو ان درك كتاه جي جاك Këtë kitab që po e fletë e di që apja në Allahu, ama gjallin a jemi asan se di, tha se nuk e di që ka bojnë gratë. Allahu alam. Që i shpa shka bojnë gratë, s'ka jitë, s'ka bojnë gratë. A të kërdojnë e shambun, që ka bojnë gratë, kur të janë në të imanë, kur të kërdi në shka bojnë. Walid ibn Mughira, mushriku maj ashkëri i Muhammad nësafasële dhe i Islamit Mekke, Allahu dhelle zhelalu, i sora tër kalab, i ka zëllim o tullim bade dhe li ka zëllim ka shkute nona vetë ta thë nona heme më shrik jo mu si ma qafir nona që kufr fa Muhammedi mi ka thon në në cilësi të qitë të gjitha cilësi ti kam kuptu dhe o të më fa nuk e kam qarë që kam feke me vahjën e ati am tre vër a koka shkoj prek sa i dhome nuk ka rrugdarje qëtër jam e koka jam e më të regu. Në nëzle, fa virat, ti je i filan që balit. Ti je i filan që balit, para 8-9 viteve në shkratin, kuri, kuri jam kuatë me dhe. Kush ka dëpërtu në këtë njërë, jenë në shakë, mas 8-9 viteve me dhe gjallë edhe me së regu? Kush ka dëpërtu këtu? A di në shkenë sarët me dëpërtu këtu? A dhin djetarët me dhe përtu këto? A mundën deputetët me dhe përtu këto? A mundën medicinare të doktore të me dhe përtu këto? A mundën gazetari me e putë hunën dhe rikëto? A mundën mikrofoni njën i trejnëve me hi ati? A mundën politikoni me hi? A mundën hoxha me hi? A hin kriminali ati? A hin detektiri privata që e me zbulu di shka? Jo, kush bank i bankë këpun? Këta e banë Allahu Gjelle Gjelaluhu i cili qdo në gjarëje dhe qdo rjedje p Inna Rabbaka labil mirsad Jotë të gjithë jeni yani në radarin tim Jotë të gjithë jeni yani në mbëqinën tim Pra, si duon një gjëmë shakë Me doon një shakë ajo të del Ska kush e mbullon mo Si duon me mbullon një gjëmë Nësë me ditë për ta Edo në ska kush e shkullon mo Kurani Kerimi Allahu gjemotin dërshëm Allahu gjelle gjelalu si të mora paragati Si të mora ajmo vëshin e verë paragati Ska kush mbruon mo të adheshë që i kej me qeni dilindrisëm. Që të marë Allah me fëqin e ratë para ratëit, gjithë ditën, gjithë natën mundohë me mbullu, që të sojë Allah u zëllë në zëllë, në punë a jote, ka me qeni shplut, shplut ka me qeni. Që në ka kejë me vendosë, Allah u zëllë në zëllë në hu, me mbullu në njërë janë i punë të orëm. Hëtë, rëha, që Allah u zëllë në zëllë në ka vendosë me mbullu, s'ka kushë të bullonë mu unë dëpërtojnë mërënësit e juve fejshin, më shrejtët kur gëllëshin, s'ko ishë në atër e dhe përsezat e nga ishë në rasullullaj në tuk nukurani këllim në të gjami dhe në në eshi tuk nukurani këllim të gjami dhe si juve ke shumë i dhe dhe shumë ki kurani këllim një këllim e në dëgjojnë ato shkajnë musliman ato shkajnë musliman më ka thonë vet njoni prej e prej slavve vet më ka th Sa më jetë në sfarë më fali? A i de i zlulli Davidin në së në më fali, sa më josh muzike da ima? Ma të thonë këta në aftërbërë së artë i sambullin. Edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe atër instrumentet të shinkonë edhe tamam, qërë atë ketë janë regëm. Jo, kërani kerimit nuk i më vënë muzika, kërani kerimit e ka ti, i ka tingujt muzikor, brena, i ka tingujt muzikor, dhe tëmëse, a ka tingull mas tingulli, Tungull, mastingu dhe janë të lidhën mërët me shkirtin e muslimonit Kërse muzika me shkirtin asni herë sendi Në përshka të se, music, Jor. Chetash, pindol, ball, a jokë disa ratë të e ka imin muzik E në disa ratë të shka ka imin Disa ratë të e ka imin shurë Që ta është me mentalisht ka pëndon, televizor, tonë për shembol Në kohën e fundit A muzika është, a shurë ma Të në është, a ma me inësafë me fulë, jo me inati Me inësafë me fulë A muzika ësht Ata që e më dikush me dit definicionit e pjallës muzik? Qka e muzik? E për ju që si e kini varësit në zonë, sa be kjo përme a johën të interesant, bërë qka vanë, përkini i dikusha a johët jasë e me. Pjalla muzik dhe të fatsialet e raghitura me nota të cilët dhëmë dëpartojnë në qëtësimin e anës shpjertënore të një rrët. Kja, kja pjalla muzik, kja muzik në nota. Fjallë në nota, përësine të janë të radhutora prej njerit një muzikantë shë shpirë. Prej njerit që i thotë të dhe, shpirë tin e ka muzikë. Qitë jam muzikë? E që pashtë qëta që te shkëtë që ne e ka insërë mund even ka në fundit që muzikantën. Shë përëfësë, rahat, rahat përëfësë, para zero, eqë. Shka janë mërmeje, sidokondë, që ka pringori në fundit. Ajë që i ka dhonë, jo ja, ja, dhe, ja, jo ja. dhe, jo dhe, jo dhe, zhurn, putere, edhe këtore dhe Evropën e përëndimit, jazz-i, rock-i, pop-i, këto kejt janë komplet zhurn mo, sa prej muzikët për zhurn. Pra, pra qka qëtash nuk kamo njëri i cili mundët edhe me të vërtët e nguën një muzikant edhe ja hek në sen brina shka e kore qëtë për një taftin, qëtë për një taftin qëtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kuran i kërimi, i ka tingujt. Për ai qëka banë me tingujt e dhe? Ai qëtëson anën shpirtrurë e qëtësin total. Allahu Zende Zerën ka thonë, Ela bi zikri lëni tatma illu lë kurrub, nukur jeli qëtësuar mirë. Qëtës qëtësuar mirë, su, so, badi hava. Nuk shkon me zotë, nuk për e badë, që s'këtës odjone, nuk për e badë. Nuk për e badë, jam prejkë qaqë felë mrejna, صوت كش انا نيسن لانش شير مشكول قاميط نافوتبوس كور كامزريب مشكول ادي pse shtu nuk ka shkoll ndarnatore me mar i lashtetiri ka faze mleh me shkoll mujje tsul bratore c'u blafu fui a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalikalladhi yad'ul yatim kline sura shkurt Këdo e 20 herë, këdo e 20 herë, këdo e 5 ma so thëherë. Që të ihojë, sa, sa? Sa, sa, sa, sa? Sa, sa, sa me këmë. 20 herë. Aha, ah, 20 herë, ha? Se so, më në vëshë qatë punë e kam. A të për të këtë një shka për i zëtë zotën për i gjenilin? Sa herë një urim përshlojnë të mahte para? Sa në të i kemi një qinë djë urimë. Një qinë djë urimë. Këjtë një kanë, dada thërën ed Nishine zihar abad aba sallallahu alaihi wa sallam, Nishine ziah, keç katashçepsojë spirtin. Alam tara kaiba nidafara bodna xhithu bexine Mr. Paul për isaz Zotit. Nishane ziah, nisha be bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaiba ala rabbika bi ashabil fil. Ja vethara tasmatar kurtashçëz veta sekheemeni diti, il fil tika he ke sarqina tetefruara çike ngjat. Ta ka zbut me njide, ta ka zbut me lukës, ta ka zbut me stomak, ti ka zbut trut brena, ti ka zbut sistemi nervor, të gjitha problemën shqesu se që i ke, kanë shku ma, përshka thu? Përshka, shtekerin ta në kifut të prekidaqë, kifut të tabela Allahu, qëllë e zelalu hu, qëllë e shanu, ka thonë, ala abidhikri lëhi, qëtë ma innu lë këllu, ka thonë, me përmendurit temë, ju qëtësohen shpirtat. Walun e zhino minë el-Kurani ma hua shifarë, E kemi të britë këtë kurani kërim, shërim, shërim shëtërorë, shërim fizike dhe, shërim shëtërorë. Wa kalilu maja të dhekkarun, wa kalilu maja të dhekkarun. Pakita po e di, pakita po e vetrojnë, pakita po e praktikojnë. Anë, nuk dojnë shpirtnish me uqesu me kullu hovë alluahurahat. Urna që të të të të me libraksë, urna që të të të të me leksilionë. Probe, sënë me sëllën kalojshme më mirë me shatë afane. Kër të angoni Kërani Kërimi in Muhammedin kër të angoni masmuri të të të kënu Kërani Kërimi Muz dhili a shikarën me ful se pëja për të të nisë jahalë që për iqnër Ful në mshakë së Allahi Muhammedin të ju nini tëne Këto të iqtë Allahu jelle zhealuhu ma sëjtë janë muniha e ka qojjë i brilin me dajitë në suratë al-mulk në Kërani Kërim suratë al-mulk l'ha gjurë në ridhëtë allë ayetë i par كفى واصر قولكم او اظهروا به انه عليم بذات الصدور اذا سدوني فالمشافه سدوني فالمشافه سدوني فالمرايات سبريسپول اون يام زامروي ويي اون اديش كا بمندون اون كرانورين ايون ا كان ديسكيكن ا كان كمبيوتر اي كرانولي جو فاس دون تيم اون اديش فارنوميكا انستالو ماينا si si dherin këtë halë, si shka u bërë, pika atu, që pika, shumë letë, shumë letë. Njoni bura, e ka dhe kaset më dorët kastofolit, dhe dhe në kaset, e ka i njëzun i ka. E ka i njëzun kaset kastofolit atër për zlirë. Dhe dhe ka orë njoni, i ka tonë për i shumë për rrës, a për dhe me ngu që i këtë. Për që ka ka në ta, A të në fazlija a i në të dhëmë që ki njeri ditë që për e merë kasetën e Shkori. Shkori ka për dhe të të të një zonë vëzhtia jo me e morë kasetën dhërë e me e kështi rëkhton a është kështën fazlija mrejna për një më a me rejtë që në pune a dhërë që të jetë në kështë e shkaj banë për a i shkaj shkaj shkaj shkaj që të pune dhe në të gjion për një më a shkaj sa Asash ka i fa Por të parën marë për me shkute ka sefori Du të me i besu ati Du të me i besu ati Pse ki qaq rahat rahat Po i thën filan konga Po filan surja amrenën këtë ka se Qe për i dhe të rahat rahat Po i faq qaq mirë Edhe qaq kolaj Se vete ka i në qizu Vete ka i në qizu Ashtë prëdhimi ati Ashtë materiali ati Aje ka shkru mrenën Që shto e loha Le ma rahat edhe ma kolaj edhe ma let Edhe ma, ma prezë dhe fletë Përthot se unë e dhej e di që ka ke mrena Unë e di që ka po mendon Ajo zemra që ke mrena, ajo truni dhe që ke mrena Faktikisa është ka se tajen është ka se tajen ajo Unë e di që ka një në qizunë ka se Unë e di që ka qizë tajelët ajo Unë e di që ka shfar filmi ka mrena Shfar filmi ka në të mrena Ka po Ela ja le moment halak Pas e dina i që ka kryua wa huwa al latif al khabir ai furdja jao in fis ashion editor per shkak se as i mbiçirës i zëdjave krijuës i zëdjov kë shija të dhënë më shumë skurt lidhje me departamentin e kuranit kerimit ngrijen e përgjithshme të departamentit kuranikërim njeriu vendat por kesh kam xesh nuk kesh kam xesh muslimo por allahun zel zelal uska no e ka allahun zel zelal uska dit edhe nuk ka për ata urave të pesë se nuk i dëuot Allahu te lëvëllë uta ubaqa au buqa baq te nuk i dëulati pra vëti je yani vetaj mes me për të sel mes tie ose Allahu nuk kam shartë aj dhe zgjon. Te gjata armo. Mujizja e Kur'anit e Kërymit sa i përqat armurir, jo na ve shkas kandol hala. Po thelluën e bora me ajtin e par, Juzin Imran Kur'anit Karim. Na ajtin e par si deri Juzin Imran Kur'anit Karim. Sikar dërta ajo te Kur'anit Kerimi Kjo është vërtet që Kurani Kërini i Këndin e shpejton jo në skaftandon hala edhe kur të ndonë ja kanë më ka dorë mos më ndonë si çka thon Kurani i Këndin, kësaj nuk jamën në shok, në vizion e katë. Të katëkhiqni jo, të dha ahlas këndon, nëse zëndodhe. Kur të ndonë nuk mundën të mendoë drishë përveç se Kurani gjithashtu e thotë, kjo është ashtu, mrekullia. A ka shkrimën dar në bot, që na e ka shkruar në libr ose ka gazetën këndon këta? A ka kështu një shkatë dhe një material? A e ka paracit qipës dhejtash? Jo dhejtash që se ka paracit. Ska me mund me paracit asë në alëmëri kur. Unë pa e shkruj një tletushk, unë pa e baj një brushurë, dhe në brushurën të ejme dërshobë, se e mas 4 mitëve në Slëpqarë, ka një mitë breshënja, ka një mitë pra. Këta të këshë parë, zikurës me këshë kallëzunësime në pranëverë, si që ko ish اتا مرش من غريكة مستي مرش مرش مرشتين جهش ايش مقرطالي سمويت من ايسان كوشي نوك مويت افقا ممون من ايسان الله جل جلاله و جل شانه كسي جانا وما ترسل سكيا كفوه لقراني كليل كفا بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رفاته السلام كفا فيها ذات مجالارة يوني برياتي لأبو لها بهم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهاب و تب maa aghna anhu ma luhu wa ma kasab sa yasla naran vatelahad sabaq Allahul A'zim efen omi jaya vijj Allahi pabos omi jaya azizka pundon aya ti eze kaw Allahi pabos Allahi jalla zilaluhu pundon kurani qreem mithfar ihaq jibrilish farayet imka popor ti e Dhe se dhurt, e thua vajmure e për të thafshin, edhe ju ka tha dhora një me njënja dhe qëtëra. Shka ka jetu, ka jetu me dhurt për ngume? Kurani kërimi ka tha, të thafshin dhurt u kri. Shka ma beth, ka jetu me dhurt për ngume, tere pipi se ka zhvita jeti dheri ka zhvdek, dhe, me dhurt për ngume, thada. Kurani kërimi ka tha, të thafshin dhurt, edhe ma të dhurt dhurt më tha, shka diskutim. Ma haqna anë, huna e li huna, këse për pasurien që këtu bu Poqëto se kam fjalët e këtij, ai t'i kam cituar kur fjalë. Sa yas la naran za kalhab. Në kur do të juzhëlimi nji jayn para Allahu subhanahu wa ta'ala, ti në xehnë. Në kur do të juzhëlimi nji jayn, ti në xehnë. Çka po do të mrafon hoja fumi ketaj ajet sot. Gjithë botën dash, jemi të fol për mrekullinë e Allahu subhanahu wa ta'ala, për mucizën e Kur'anit të krimit. Shka ka pas vejt e vërgjahle e vëlehebi me bo, për ta qitë ma ometet me gjithë surani kërimi në regull, edhe një miljar dhe gjimë sot, dhe beri sot këtë muslimanët me pas gërë gjishti me thonë, kur gjansi shkonë, një e vëlehebi arë rënë kësh, përkët, a pas gasht e vëlehebi bura, me pas pas një tromen, e me pas dal, me pas bo një shahadet rejshëm, para milho de nabazol a po fat muhammedis onun cehnam po kushf la ilaha illallah in cennet po aya fan roti keit kalumot ati po ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammeden abduhu rasuluhu nisaadet renc keita eshaga po ul pagamari nui keit eshaga po allahu dzal jalal wal huluy ela soyge fege do zat maisrami pa avesh keit po Lëtë vite e vite masë si ajeti ka jetu përmi tuk. Asë një harë si ka shkull me në rënjshëm me eqqa dhefë me qitë Kuran i Kerimin rënjshë ka mësot. Asë një harë. Kushe ka më bjënë, kushe ka më bjënë këtë dhejtë. Se të thojë Allahu Jelle Jelaluru, tiki me hinjë njëhënëm. Më asë një harë së bëtë e këpër në të thonë, la ilahe illa Allah. A bitisë. Pësë kësë ma atu? Kuran i Kerimin si të الله سبحانه من اعلان عن القران الكريم ختم الله على قلوبهم قل يا كنغلوز ذو زمرا دول قاموا وقالوا قلوبنا غلف قل رب اني نزا ذات كان قالوا غبا زمرا تونا قدري ام بيضره مدري قلوبنا اقياكنه مما تدعون اليه نجسا قالوا نجسك ابوهر محمد زمرا كيما تفولوز راهي كيما مبيلا ما سياظور مننا hajde që ta shpra aji që e ka zemrën e mbjullën aji që e ka mendën e mbjullën aji që e ka shpirtën e mbjullën aji më thekët me faë la ilahe illallah asnë njërën pra kurani kërimi kur ta po le pjanën që kjo ka mëndonë në esër nuk mund të të mëndonë në drishe vetëm se që që ka artu aji së qësë la nërën dhe të lehëm ki me hinë zjarë në esër ku pësik sëto aji që ka thon فهي يقولون بليني تيمه الوزار ايه بانا تكونين ايه فوت بزار مطانيسر فى حالة عاش الله فونة عاش الله ادوه سيوهدهم الجمع ويوهدون الدبن مكة كازدريت كي آيت سورة القمر من قراني كريم جوزن زيته شتاة مكة رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعات مدوكة سي مكت كورسي جمعيه ساسني ابو پريسوليه سمجاشتا që në çara vela as nuk e ndjen gjë kotë nafaq mason prej historisë së Sulaj titarisat u selam ju e dini se miru më ndëj se ka gjallë dhe plak në xhami qi para përsisht nuk e dini historinë e peqanarit al rasul sallallahu alaihi dhe selamu e sido mos jetë në aqin Mekka me qafër të gjithë musliman sa ka vujt derisa afërdon si, për shkurtit derisa afërdon derisa ynjë hier din hier gjaja derisa shat bilali se ai van e përtea ai van ai vani kurrë realt ashtu për shkak شا سي في المردري دي كل ما يغاثروني سكاني سكانار دري دي كل كن يفاق برم مستشوء ينغط شا تقاتر رجم إبايشن الله جل جلاله إبادة منيرنا ذات نفر روضة ذاتة تشدشن مسمى فاسيني عن ميكو انكت منير الله نبايشن إذا يعنيشن انكسي هالي انكسي هالي قارني عيام قراني كريم سيوهزم الجمع ويوالون الدبر قصم اخيشميتا تطلن اكاني عن مكيو نديد بديد مقامة جاني موندن اذا كان مهيك الزمار قضي الله تعالى عنه اقانيك تأيب بيرك الله عليه الصلاة والسلام اقانيك دور الوقت واي جمعن هذا الذي سيهزم واي جمعن هذا الذي سيولي ذبرة شو شو كفان عظمال ثم عاش اي شميت اتلع نياثر قامة جاني موندن ثم عاش اي شميت اتلع نياثر قامة جاني موندن Prej neve që ti ve katër ghejza 10 milion vetëm Arab Musliman kanë qenë qenë qenë që Arab jo Musliman kanë qenë qenë që u në përgëmërit Vetëm Arab 10 milion populli Arab kanë qenë qenë që u në përgëmërit 4 vetë Musliman të 10 milion Allahu Jelle Jelalu që ufëz mëtë së ju hëzëm u lë gjemë që ki ka lëbëllë ki ma gëmë që me iq në di që me u në di anë halë azumëarik afëm e ju gjemë qëmën hëgë që shikin, kush janë të shka ikin e kush jemi na kjo pakita që prej neve më të që ditë një bura na imi të, të jetu me një kotë rrimës e që kjo struja, që kjo rrimës që kjo rrimës që kjo një punë me ta vesh mundoj kush janë ato të cilër dhët humbin në e dhët një kin nëfer a thona na katër dhe gjem jeton më rësullahi me shok të vetë me ka I edhe dhe në një zatë me dini بوان شخص ميت الموهي لوتها بدره بوان موهي انتراث اليان لوتها او رودي بوان ميتره كاكر لوتها بني كوريغة بوان ميتره پاس لوتها هنداكت من لوتها هنداكت وين عن اشترية عن ميكت مترمو از ميه وشتار رسول الله مترمو ده جم دلنا تلوت الانسل مس مشربة او سر خزرج الانسل مس كوريشبه بني نظير بني كوريغة بني كينو قا këto katër fisë e jehudive në Medinë doin aleanc me mushrikët e Mekkas quraishit doin aleanc me jehudit doin aleanc me ushrat e Xhabrit me sulm kurullallai fitnanë për disa saqtuar në një kohë ndaj smrah me Allahu subhane ve zelalihi ve zelalihi fasporti 1950 tintë eda ti mshata Allahu zelalihi ku si mer ku do të qenë do i mar kompetencën dorësi e li Allahu zelalihi ve zelalihi kafuji fri në transdiksim në sot atë Sa të si qashin ziarra, e ka dhëtur revolucionin nëpërmjet një xali të Ismajlit bimë së të kapazën. Rekabeti u më thon gjashtë. Kush tash ton me mua me ardh në Teun Al-Aws selalash, ofrisan Al-Aws duke muslimi Muhamedi kush dhe me mbar Mekka, Yahudit ibn Zekrija Al-Awsin ofrisin, edhe ato katër fisë u shregullën nga ofrisën keq, edhe fiset arabe u shërdhë. Kush e ka mujt katësori? Te kami që na perspiat delasat, s'ka nit asu. Që kanë njërë Rasullullahi a.s. Që nuk kanë sëllëmu atë, kër gëhështë që dërsen, kërani kerimi për fletë, aje të li ashë mojidhe, aje të li ashë brekulli, aje të li sëtësojës banë me da nërishë në fundë, e thënë para për dhërë dhë vitëve, para bërë dhërë dhë vitëve, se johëzëm ulë gjemëru, aje shumita ka me qene bundën. Ve në vëllonët dhëpur, edhe ka me ikë në خسبينا ربي الله تعالى عنه ان كان يدو بكوف اول ان كان يدو بكوف اول هذا كانو كد د بسم الله الرحمن الرحيم فيهزم الجمع ويولون الدبر كياش على آي يدي برتثيل بطاطا لون النهار سي يموندو نار غير تاعا الله جل جلاله راهو سي توي يموندو نار فاش تماسي سيشكا طالاي عايش في يقول لنا نار تتونا عايش في يقول لنا نار تتونا A e që për e prashitim na në aratetore Gjëmatë ndashëm Ma i sëmërami për e për përës A që shpë bëjmë na për dhe në bun A që shpë bëjmë tjerë për dhe në fond A ka njëri që në me lërë në vet Edhe du me darë në fungë A ka njëri në botë këto Ska kësi njëri në botë A për i dhe në arë negativë Ma i sëmërami në vest Për i dhe Për i dhe Ne i e, e, e vësleta në ka dalë negativë Marrë më me menë. Se sa na ka dalë dera tani që më dëhora, nuk ka nevojë të filloj për to. Ne zarin njëshin braver, po di hapur di lëshin gjerë dhe po. Në Hause janë ata indian, kështu që ata asën mali neva. Do të thënojë, luajën e vitit, çaq çë na ka dalë interesant. Do më thon, di breçeta për dinera, janë për miqëtrinë, mëllam, asioni zban as për vetas për sivet. Po, na thonë që i vënë drejtë. Teqromi Allahu Jellaluhu. I kuj aralizu I kuj aralizu I kuj aralizu Neska do të me botas Do të me qenë të knatër qashtë që shash Do të me qenë të knatër qashtë që shash Do të me qenë të pajtum qashtë që shash Janë dhe njerës Janë dhe njerës Pre njerës O si kam të gjua ato Uri kam bësë të gjimët e qerve Janë dhe njerës Dhe u shto me veti Ziksh nukon Allahu ju ljalaluhu timkis bot ma e po ke be çdo katëlar ka një ka një eksna raye imaz do të më çnaqoni vol filore si ta veshni asnjëna për çokë këtë ama harro do fë gënjoni ulën zemrën e kam të morr ama kur kusht ka të, të, të, të kush. më shafa kam zemrën dorën për bashirin i shkon në rrugë do të më shofin dorën rrugën fun tudë tukush ti çnaqoni më ama jo kusht i mal me pozitiv ti çnaqoni më Tëm kisun nu mu ajnal lu koh. Edh tis na kanun ajnal, e shiks në e shiksin këto që s'ka bënë tis na kanun ajnal. Edhisha. A përotloj me mu në çetrë non si çasa lartet fujio. Edh se tis iajnal. Se çu shtu thon se me paskona ajnal tis tipi ka bën se i keq. Për ça tis iajnal? Po shembë domosadha të skaën na janë të mirë. Jo. Këne të qartë ku ti, inshallah janë të mirë. Po kiko zuti z zakona jnajo ke popull kish me paqash për çaftija djepra se ti Allahu zelal jallal qon ti zban me kënajese me pas kologe ti ti u baktesh shumë keq e kareni juve qon tan ze mot ke fat i du është apo nëse mësprobi me la sheriati Zu sa të do si jallë bëhet tu omëti nuk tu po me la sheriati Zu bërai fatari Zuçi ta morni drejtësi çdo ajë fortë dia Allahu zelal jallaluhu ikam dis arab hadis qocsi ikam dis arab dwar fornto soka ho i kam dhësa ropë, kanë varëfëri, s'ju si kam dhënë pasur një shumë. A thonë, përës një dojë ropë me me, pse dhështë i kam bërë dhe një një në? A thonë, se do, me i pasbërët pasur, do me i pasbërët pasur, kanë kan pas me dalë prej tërtit, kanë pas me më haru muë. Por, arne të më faleminderoj, gjë janë musliman e varëfër. Se qa që janë mrejna keq, do, qa që mrejna e janë keq, me pas فراغم الله, من كنت الله عساه ان كنت تنتظر الله القراني الكراث ان ترى شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا دفو يونكوني فالله جل جلال جلال فذا... جلال جلاله ان توكامي برتني سنتقول كامير مينا هذا ايدينا جتر الله جل جلاله بروليد تفسير درسكم فاطمه باور خاص ثلاثه وهو على الخرتون سوره القلم جزء من القران الكريم inshallah dhe të ndëgjëri me krydesa, është takë precis, po u du të mundurë me, me fjallorin ten, të hem, të ata frejt dherë të kota, që ta kuptoni bashkë që ka përdu me thonë. Qa që është precis, qa që mëgjiz e moda që i kita bion, sa që kur të asaktoj e kohën, qa të kohën do në gjohë, por është interesant, edhe më njërën, edhe që është mundur, por është interesant, si të së e kohën i kej ka me bërë vetim Adam, në sahatin e rrimës në gjamiën e sëpqarit, në sigurashin njëmër një, në sigurashin njëmër një, nuk Kuran i Kerimis i tasoje, nuk gozën mendoz që vetim atë fëtët për shemën në sigurashin njëmër dhe, duke me harë vetëm njëmër një, se përse, se vendin e ka të këtu Kuran i Kerimis, ka son, velidit ka me ju prajë una, që të ka son, velidit ka me ju prajë una, Allahu Akbar, Pa e njeri ka në kërë kërë e vashë, a njeri ka në kërë kërë e si, a njeri ka në kërë kërë kër, e grojë, ka në hekër, ka të qafë, ka flokë, e venu e lidit, ka një prejhë nëna, mëtë kërë kërë, mëtë kërë, alo para i zretit, nësë zretit ven, data e 6 muajit, 7 muajit Ramazan, i mui i gjemë mui 7 muajit, të i zretit, edhe në më bezër maat lufta, me në bezër maat Ashtë da e vërteta dhe e vërteta Për gjithë molë për ataj dite Njoni për gjemëve tonë Për gjemëve tonë Musliman Dhe lidit në shpaq hunë në njaprat La haula e la kuete illa billa Për i kjejt do Aska pasu miran qafa Aska pasu miran prija Aska pasu miran kukan, koman, gjiksa Njoni për i gjemëve ri Dhe lidit në beder japrat hunë Edhe shkon me kejjal pahun Edhe ka jetu dherin fund pahun Se s'kaluha, se s'kalu i da su? Allahu Gjelle Gjelle hun kuran e ka të aktu ku rendin. Ka thonë, qëtu, që këtë rend ka me ndohë. Sigur e ka nëmër një, zbëzëm me luit. O, pa hun ka jetu. Kjo është faze e parë. Faze e fundit ditën e kiametit, Allahu Gjelle Gjelle hun për me lidin ka thonë dhe në lo dhe duçta këtër me ta. Ditën e kiametit atë hunën e pra me ndunjohë këto, dhëtja rritim. Ama nuk ka thonë interesant dhëtja rritim po ka thonë dhe të arritim khurtum a të lanë a hunë në arabisht dhe sotë ndës a kurse khurtum e dhe a e dhe në thonë hun a ma hunë a gatë e për prej kuj cëllës hunë i thonën khurtum arabisht i thonën hunës elefantit dhe ta këtën formën e hunës elefantit që me a zgatë hunën se përmi të më dhë njënë këtë e ta zgatë hunën interesant që ashtë gjëmonë se dikush Kur ta bëhet janë edhe vetë turbie, jes mohë rizatullu se fotçona pa ta ngrej veshin. Ai fotçson ajo. Do të ta ngrej veshin. Zarecul ku vakan turbie për veshin i ngrej. Nëse më ngre ai i veshin, veshin i ngjerin i ri veshin, s'ka ashum interesant. Në art kur ma, emëtrah hapasezin vesh. Nuk thua që shumë elim kët botëri me njëri. Ai të tak trash vesh kur djal. Në art kur para e me janë gjitë për hunë e me lujit me ta, ka na pak qëtë, qëtër mua betë paska. Pi thëj ka njerë i njerë i kësire, ti banë qatë bashkë munë, hunë më thëmë prejtë. Kur po frika, dikush pi diskojtë helbet, kur po frika, nuk pi frika reshë, po shka, thë, shka po thëjshim, e kishë frika. E kishë fri i hunë. Dë një gjaliri me takë në dhërët, dë një qardak paparmok, punimë si në kontonë jam dhe, pi bojnë dhe punë palene katonit, palene h Falëjë xhamat, pa pa respektin e katunit, pa respektin e pojet, kremati çan dat pa farmak, po i vojnë të funksionë me xhamat me hozë me këtej, i dënojm ato fun nuk nuk janë ato, ato fun na shkamirin me dashnë njerëzit që si kemi dhe nuk dëni problem, me ta, ama ato ç'së të zara hozën për 2, ato ç'së të zara hozën rreth një broj, ato ç'së katërinë zara hozën për 2, na sos duu dat hozja javta puni as xhamat e as, as, as familja, jo, asu si dilën krakul kuj, ai ambëndira mof meshkaj dhe lirë yeri kra, e s'ai funë në të ç'ti me zinë eki riti hunena u dozimi ka, ka, ka, ka rricu so, do. qogla po qis sot i rrit e ka rrit hunen te hona kana im shaf disa interesante çelaqi jon e ka zgjushka ka tamrena s'kan shaf ne hun hun po mshirka magnia e eriu hun po mshirka magnia e eriu pe dencium te drejve cunve kur rritet mahara sefa pa para vot jam dorriten para voti do porsemo katrem vjet i van kur dale per sokake do bjasnuve sa po do bjasuva A i thot, po t'ja shlojnë uëdhen, a i thot, këto kom t'hu të në muët, to. Në katër muët dhe dhe të dhe, halar dhe jonë zë ka po, medhe kanë linja e të rëndime halaset di. Halaset di. Halase di, ku janë kobën të manonë batësh, ti halaset di, a madhjush me jashlo uëdhen, ti jashlo uëdhen me ju hep, a i thot, ki mu t'hu t'hu t'hu, ha. Shka i dhejnë që ti me popële? Jo dhejnë, ju kishë ku që vula, ju a kishë me i të vula, marat. Ti kago me të kujtunë Arab. A bashkë ato una? Kësushka ka ka ku madhnija e njerit punë shep kanë hunë. Allah u zëlle zëralu si velitit i cilë e ka rritë dhe ka kuç hunën, para islamit ta e ka kuç, para Allah u zëlle zëralu, ka së ti e ka me të pra hunë. A ditën e kiametit ka me të ngrej, dhe mëzën dhe arë kime pas punë me hunën. Nihar ka me të pra, nihar ka me të ngrej. Kusht ka me të ngrej me laiket përshat hunë, si të Filip kam me qitë me ta në përmeta saj njëhënëm. Hunë, ketë rë edhe kanë thonë djetarës që pas literaturave që kemi ledhu se njeri u maj bukur njeri u bukurin e dhe në të simin e bukurin e dhe të tjire të ati e pas kanë e përmet hunës edhe maj shumëtum kanë a jo përse ka një lesh po maj shumëtum kanë a hunën mës me pas se dhja këni padë një hare njeri pa hunë a jo gatë do të agrame. e grame e pak edhe po e krim sot djëm me krim e hunën Bota e gravë. Kërë qëkojnë gravë gjëmotë ndërësëm, janë dekë. Edhe lënja ja ka qimë të sortin me këshirë që kënë arë të i shpijës. Ka arru me thonë Allah ju pekë në gjënë, ka arru me thonë zërësë me përhajë, ka arru me përviqajnë, ka arru keti, ka arru sa e qika s'ka një ala. Grave, lave, bota e gravë. Bota e lepë, bota e lepë, shushlak, shushlak. Kërë ka hië, ajo qika, ndërja ka shlu sitë edhe razët, e ka bore nge edhe ka dal ka dal më prime zlisit ka shku të shpija me në spari kër të vim të shpija gratë të të dhe vitë për u se ka në bom abet që ka në parë gje rrë rrë më në arekin më në tila e dhe janisi më abetit ka zëmë i parizat zotit pi ku janinë sin serte që ka mëshirë serte nëmër njërë hunë në theme nëmër dhe pak hunë modhe nëmër tre, hunën e vëdëllë nëmër këpër, hunën shtërëndë ke në hunë të edhe majtë brani, filoni, filoni, në ke e kisë marrë? e kisë marrë në balë, në krië, në flepë e kisë marrë në hunë fi kur e një lute filoni, e kisë marrë në hunë e kërë ka marrë në hunë, e kërë ka filonë, ha? po të gjithi që ka marrë në hunë se shkanë që a janë marrë në kumë e ti, për që kisë marrë në hunë edhe në botën e burave, pra huna, ka në sharaf, ka në ndër, ka për, për para, në përpëra, ma përpara, për përpëra, ka në përpërfaqëshajka, fi përfaqëshajka elementet që i ka një një krisë, por aska dajma përpara, edhe interesant, njerëzit thoinë kishte ra, ku kishte ra? A thoinë në buzën në hunë, anë hunën në buzën, pra majzë pari e trushit hunën, tonë e trushit buzën e vië randë majzë brami, Të paska shumë pun me mpërgjot që për një në lidhë mësiketa, dhe nga madhë dhe të rabija dhe kam paska me dukazur, lillaj fati ha përsa.